Плямиста кішка, придивившись до мене ще пильніше і уважніше, раптом замовкла і одним величезним скоком митнулася до мене. Не сподіваючись від неї нічого доброго, я вистромив у пазурі, але тієї миті з очею кішки бризнули рясні сльози, і вона заволала «Сину! О, сину мій, ходи сюди!» швидше ходив мої лапи. І палко обнявши мене і пригорнувши до своїх грудей, вона повела далі, «Так, ти справді мій син, мій ласкавий син, якого я породила, не в надто великих муках». Я був схвильований до глибини душі, і вже саме те хвилювання мало переконати мене, що плямиста кішка справді моя мати. Але все-таки я спитав, чи вона цілком певна цього? О, ця подібність! Ці очі, ці риси обличчя, ці вуса, це хутро! Все мені нагадує того зрадливого, того невдячного, що покинув мене. Ти викопаний, батечко, любий муре, Бо тебе ж звуть муром, правда? А проте я сподіваюся, що разом із батьковою вродою ти успадкував лагіднішу вдачу і доброзвичайність своєї матері Міни. Твій батько мав дуже вишукані манери, чоло його було позначене печаттю промовистої гідності, в зелених очах світився глибокий розум, а на устах часто грала весела усмішка. Ці телесні принади, а також його кмітливість і дивовижна зграбність на ловах мишей скорили моє серце, але скоро виявилась його жорстока, тиранічна вдача, яку він до часу так уміло приховував. З жахом вимовляю я ці слова. Тільки на ти народився, як твій батько. Відчув згубне бажання з'їсти тебе разом із твоїми братами і сестрами. Дорога матусю, перебив я мову плямистій кістці, дорога матусю, не клиніть так татусевих нахилів. Он же й найосвідченіший народ на землі, приписував своїм богам дивну схильність до поїдання власних дітей. А проте Юпітер був урятований. І я. «Так само!» «Я не розумію тебе, сину мій», – заперечила Мінна. «Але мені здається, що ти або верзеш дурниці, або хочеш боронити свого батька. Не будь же такий невдячний. Той кровожерний тиран, напевне, задушив і з'їв би тебе, якби я не кинулась мужнього боронити тебе оцими гострими пазурами» якби не переховувала тебе від зазіхань того зіпсованого варвара, то в льохах, то на горищах, то в стайнях. Нарешті він кинув мене, і відтоді я жодного разу не бачила його. І все ж таки серце моєї досі глине до нього. Він був чудовий кіт». Постава і манери в нього були такі вишукані, що багато хто вважав його за мандрівного графа.